Та все-таки, діду, я ще зроблю її, а поки що накажіть садити мене з верблюда, бо не знаю, як з нього злізти. Євнух переклав, опуще битнув до своїх четверо гостроверхих китайських воїнів, піджовтіли халатами до месії і схрестили над головами піки. Наливайко переніс ноги на один бік, підняв над табором руки, потягнувся, аж заломило в кістках і опустився на перехресті з небес на землю. Імператоре, три волосини під губою тіли. Поки все спить, і крику не буде. Поїхали у Китай. У Китай. перекладав євнух. Оливка, слухаючи старого, нетерпляче мотав за спиною пальцем, ніби тягнув і намотував ті три дідові з бороди волосини собі на палець. Жбур, Шийка, Шостак і Конашевич, а з ними біля намету і князь, тупилися під ноги, в півока зиркали на Месію і мовчали, аби своїми голосами, чужими для верблюда, його не дратувати, бо вже так було видно, що ногатий назбирує за щоками слину. Згори, за Дністра, потягнуло далеким димом. Смалений подих поліз по сонному війську, і козаки сотня за сотнею пролупали червоні очі. Голота заводила носами, занюхала, понюхала один одного, чи не горять вони, та коли побачила біля конов'я зі спокійного гетьмана і старшину, покотом повалились на землю. Наливайківці захропли знову, та вже не як коні, що дивляться сни все життя на підковах, а лягли на боки, на спини і на животи, як люди. Зачувши дим ніби з нього тонке калатання монастирського дзвона, Наливайко остережливо глянув на жбура. Петро жбур не северина. Заводила ніздрями і жбурова за ним сотня. Не там, не звідти, не з монастиря, запитав Петра Наливайко. Та наче ні, відповів йому жбур. Та ось дим перепахчий, перемінився річковий вітер, і на тому вапняковому березі з'явилися вовки та лисиці. З підібганими хвостами, оглядаючись позад себе на ліс, вони позіслизували у воду і попливли. Допливши до середини Дністра, звірі зачули людей і перед собою. Обернувши одне до одного писки, вони притишились і завагалися – плисти чи ні. Тоді сірими й жовтими снопиками з тривожним скимленням і кавуканням смиконули з річки за течією. «Що б це могло означати? Дим і звіри натикає?» спитав гетьмана Коношевич. «Це означає, що готуватись нам треба до нового побачення з Жовкевським чи з Газігіреєм. Або ж знову, і з тим, і з тим» ловлячи носом дим і дивлячись на вовків і лисиць, відповів Конашевичу Наливайко і обернувся до жбура. «Половина твоєї сотні нехай береться за військо, і за руки ноги нехай переносить його в холодок, у корені, бо перепряжаться хлопці на сонці і будуть, як перегорілі в печі коржі. Почманіють, а виспатись треба добре. І що, перетягувати нам на собі усе військо?» Показав дірку від зуба Жбур Ні, Петре Через одного Потемнів Наливайко Так і мої ж гетьмани хлопці не спали Вони, як і всі Жбур не договорив Його перебив гетьман А де дитис сотне був Поза тої ночі, вже після бою Поки ми тут очухувались Стругалися та копалися з табором З коренями Дитис сотне цілу ніч вишивав У китайців Тяжко відповів жбур. Хиляли по чародці? Було, ще тяжче мугикнув Петро. А потому? Де передрімували? Не знаю. Як не знаєш? Бо я сотню покинув і чорт заніс мене з принцесою в монастир. А за це лиш одне, за це лиш одне мало тебе, Петре, прибити? Немало. Опустив носа жбур і встромив острога куріпоці, мало не в серце. «Тепер терпи, не терпайся», – подумав куріпочка. «І ти хочеш іще балакати?» – розгорявся наливайко. «Не хочу. Так от, другу половину сотні, бери і печи з нею в степ. Об'їд шатових, підвези їм харчів і понюхай ближче цей дим, що тягне». Одвідай монастир. Що ти йому мені обіцяв? Гармату. Яку ще гармату? спалахнув біля жбура Шостак. У нас є геть мене у самих кіт наплакав. Одвези його мені гармату і бочку Пороху, продовжував наливайко, і зав'ють шкони борошном. Скільки борошна, скільки мішків? За шостаком тепер вихопився Оливка. Не тобі, Симе, питати мене, я питаю тебе, скільки? Оливка, як жбур, похилив голову. «Плакало наше борошно!» Плакало не плакало, а двадцять мішків зав'юч, і наливайко знов обернувся до жбура. «І прихопи, Петре, ті кошми, що нам дали молдавани, монашкам і тим, хто з ними тулися в монастирі, кошмаки знадобляться. А де, панове, подінемо наших чорних панянок?» «У монастирі, гетьмане, здихаємо до гурту!» Виглянув поза верблюда своїм коником, як і в шийка. А може, Якове, як ти радив раніше, відпровадимо наших любих супутниць на Запорізьку Січ? Торкнув вусами тиху посмішку Ливайко Ні, геть мене, я тепер передумав, бо Запорожці, як тільки побачать, що Наливайко прислав їм на Січ жінок, та ще й не яких-небудь, а як сажа чорненьких, то їй Богу подумають, що це над ними насмішка. То в монастир, освітлений усмішкою, перепитав Наливайко. «У келії наший галочок, там буде їм веселіше, і до нас як-не-як, -як. а паніночкам буде ближче, бо все воно, коли ближче, то ближче».